A'udhu billahi min ash-shaytanirajim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alameen. Ve salatu ve selamu ala ash-shafil enbiyyai vel mursali nabiyyina muhammadin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ua menihteda bihedjihi wastene bisuneti hilaj omidin. Të ndëruar shikua si një përsërin e misionë tonë qytetrimi i vlerave. Ishim duke folë fol për kuptimin e vlerës islame. Dhe thamë sa ajo që veqon vlerën islame si një kuptim, si një nocion, jo në disa qështje të veqanta që është mi që të përmenden që në fillim që të bëhet më e qartë. Ajo që dëshirojmë të dëshirojmë tua të regojmë njerëzve. Ata që dëshirojmë dëshirojmë të prezantojmë njerëzve. Prandaj e përmendëm se për kuptimeve që i ka nocioni vlera islame, është se ajo është një sistem operativ se si funksionon njeriu në këtë botë. Edhe i përmendëm disa veçori të islamit si sistem i jetës individuale dhe shoqërore, gjithashtu edhe i përmendëm dy nga qëllimet që duhet të realizojë njeriu nëpërmjet zbatimit të islamit në jetë. Në jetën e ti, ajo është realizimi i obligimi dhe Allahu subhanehu et ala dhe aritja e qëtsis e prejhes që Allahu gjershanu hua ka garantuar besintarve. Gjithashtu përmendëm se prej kuptimëve që i ka vlerë e islamë e është edhe t'i zbatojmë obligime tona dhej të tjerve. Do më tonë qëfar të tyrim e kemi dhe Allahu të fildimisht, pas taj përmendëm qëfar obligime kemi ndhej të dërguarit e Allahu të Muhammed sallahu aleyhi wa sallam dhe përmendëm gjithashtu edhe qëfar obligime kemi në dhe i prindërve si një kategorie njerëzve që islami e ka vequar dhe e ka vendosur në pozit ku obligime tona dhe tyre jënë të veçanta. Arritëm të kë obligime që i kemi në dhe i muslimanë. Allahu subhanehu e ta tala i ka qua i tur besimtarët vlezër dhe bashkësia e muslimanve dhe uniteti tyre osh, janë një manifestim i besimit të Allahut, ndaj Allahut subhanahu a t'ala. Do më thonë, ajo që na lidh neve, besimtarët është besimi jonë dhe Allahut subhanahu a t'ala dhe zbatimi i porosive të pejgamberit së Allahu aleyhu a sallam. Dhe Allahu në kuran thot, innem el mu'minune i hua. Me të vërtet, besimtarët janë vlezër. Pra ndaj prej neve kërkohët që të kriohet një bashkësie cila është lidhur fort njëra me tjetërë. Pjeste sa janë të lidhura ku ndihmohen në veprat të mira, djetërfto dhe parandalohen veprat të këqia, ku kultivohen vlerat si ku se është mëshira, si ku se është lehtësimi, si ku se është ndihma, toleransa, solidariteti. Përndaj, islami i ka detiruar disa obligime, apo i ka vendosu disa detyrime për besimtarin, dhe i besimtarit me anë të cileve ruhet edhe forcohet kjo bashkësi, Edhe kë unitet mes muslimanëve. Allahu subhanahu wa taala për neve kërkon që ne jemi të vlefshëm, të të të jemi vlefshër. Edhe atë vllazërin e duhet ta zbatojmë, ta ndihmojmë dhe ta forcojmë me anë të obligimeve që Allahu xhasanu neka, neka caktuar nëpërmjet Kur'anit edhe nëpërmjet Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wa salam. Prandaj, kjo vllazëri, kjo unitet ruhet duke i zbatuar porosit e sistemi të jetës orrislamit, të cilin Allahu xherrshanohen e ka vendosur. Edhe e ka caktuar si rrugën përmes të cilës duhet të ecim, nëse dëshirojmë të shpëtojmë në këtë botë dhe në botën tjetër. Për obligimet që i kemi ne muslimanëve, është që t'ia kthemi selamën, që ta vizitojmë kurtë sëmurat, që të përgjigjemi thirrjes së tij, nëse të shtit, t'i themi "yerhamukallah", nëse thot "alhamdulillah", gjithashtu edhe ta pracidim jenazën e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem në hadithin e njohur që e transmiton ima muslimi haqqul muslimi ala muslimi khamës obligimi i besimtarit për besimtarin jam pes rëddu selam që tja këthen selam nëse përshëndet me selam ti thot alaikum selam vë të shmitul atis nëse thot, të shtit edhe thot alhamdulat në ti themi jerhamu kalla edhe i paset të përgjigjat jahdikumullahu jussli hubalekum gjithashtu ti përgjigjime thire se ti në veçën ti thirja e që e ka të bëjmë me, me dasmën. Ftesa tjera, si pas mendimi të djetarve, janë ftesa ku lejohet edhe mos përgjigjën e ty, ndërsa në veç anë ti është obligim të i përgjigjim e ftesat e që e ka të bëjmë me dasmën. Voja dhe të lëmeridhë, të vizitojmë të samurin, gjithashto e të ndjekim edhe gjenazën e ty. Përnda Allahu Subhanehu Wa Taala, për neve kërkon që ne, ne për e të t Edhe vetë namazin, mënyra se si është ligjesuar namazin dhe falja namazin në gjemat, e, e shprejh nevojen e takimit edhe kontaktit mes besimtarve, ku ato i qajnë hadhët e tyre, i shprejhim brengat e tyre, gjithashtu edhe mundohen në mënyrë të përbashkët të gjenë zgjidhin për problemet e tyre. Tëtë pejgamberi, a.s.w. Mëthëllur mu'minin e fi të wadduhim, wa të rahumihim, wa të atufihim. Shembul i besimtarve, në dashurin e tyre njërin dhe tjetrit, në mëshiren e tyre njërin dhe tjetrit, dhe në solidaritetin e tyre njërin dhe tjetrit, osi ku shembulit trupit. Paramendojnë i vlezet të ndërruar. Allahu e ka paracitura në përnet pejgambejës Allahu aleyhi wa sallam në këtë hadith, u mejetin musliman si një trup, i cilë është i pandar, i cilë nuk mund të funksionon nëse pjesët e ti janë të ndara apo të sëptuar. Për Pas në pasaj në marëzim të thot, i dhe është të këmin hu'udhvun, nëse një piesë nga ky trup ankohet. Të da alahu sa irul gjesedi besehari wal huma, atërë tërë trupi reagon me për gjumësi edhe me rritje të temperaturës, sepse bëhet fjarë për një piesë. Ashtu është dhe me trupin e një riutë, nëse një piesë sulmohën nga ndonje lojë i bakterjes, atërë tërë trupi reagonë, Temperatur me temperaturë është të duhet të jetë edhe umeti muslimanve, trupi muslimanve. Thotë pegamberi sallahu aleyhi wasallam, el muslimu, ekhul muslim, la jazhlimuhu, besimtari është vlajmë, besimtari të nuk i bën për dhejtësi, wa la jazhlimuhu, dhe nuk e dorëzun ata, wa la jazhthuluhu, dhe nuk e nënshmon ata. Men kane fi auni e khihi, kane Allahu fi aunihi, kush është në ndihim të vlau të vetë, Allahu është në ndihim dhe e ti. Pra ndaj, kuptimi që t'i krim obligime dhe e të tjerë, që t'i plotsojmë dhe tyrimet që i kemi dhe e të tjerëve, si një kuptim i nocionit apo i e, fjales vlerë islame, e ka përqedim që ne t'i zbatojmë edhe obligime tonën dhe i besimtarve. Allahu subhanahu wa ta'ala, thot me thëllur mu'minine, Kelbun janë, jeshu dhu ba dhu ba dha shembulli besimtarve, është ciku shembulli ndërtejesës në të cilën njëra pjesët ndërtejesës e banë pjesën, tjetër për ndaj, Allahu Gjereshanuhu, pre neve në përmjeti islamit kërkon që ne gjdo kujt japim hakun që e meriton, të zbatojmë obligimin ati që e kemi duke e bërë atë thjeshtë vetëm për Allahun, subhanahu wa ta'al. Gjithashtu, pre obligimeve që i ka përmendë, është edhe obligimi ndaj fqinjit, qoftë ai musliman apo jo musliman. Deri tash folëm për kategorinë e besimtarëve, por tani vjen një kategori e veçantë njerëzve ndaj të cilëve kemi obligime që duhet t'i zbatojmë, qofshin ata musliman apo jo musliman. Thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, e shpreh manirën se sa shumë apo se sa shumë ka insistuar sa shumë ka porositur Jibrilil alayhis salam për për fëmijën saqë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasalam ka manduar sajtë ta bën trashëgues. Në ta bën, hi se tha në trashëgimi, në trashëgimin e besimtarit, vetëm duke qenë të fëmijë të. i tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu saywarithu. Atë shumë ka porositur Jibrilil alayhis salam meleku i cili vjenë me shpalje, i cili e s'hjëllë të këpë i gambert, atë që Allahu a shpal, atë shumë më ka porosit me kujdes dhe i fqinjit, sa që me ndovë, sa e dhe të bënë, kise të arë në trashegimin tanë. Prej, obligime që i kemin dhe i fqinjit, e që i ka vërtetuar islami, është që ta përshëndesim, që ta vizitojmë nëse sëmurat, që ti shprejhim, gushëllim, nëse e godet ndonje sprov, që ta të ndajmë së bashku gëzimi e ti, gjithashtu, që t'ja falim do një gabim eventual të munshëm, që t'ja fshehim gabimet, subhanallah. Pre hadithë e më madhështore që flasin në përgjithsi, përmonimës e si qasët besimtarin dhej gabimet e tjereve, është hadithin e cina, thotë pejgamberisë Allahu Aleyhu Sallam, thotë mos indjekni mangësit, dopsit e njerëzve sepse ai i cili i ndjek mangësitë edhe dobësitë e njerëzve mangësitë dhe dobësitë të i ndjek Allahu subhanahu wa taala ai kujt ja ndjek Allahu xheshaanu dhe ja përcjell mangësitë dhe dobësitë do ta nënçmon ata çoftë në shtëpin e tij prandaj Allahu subhanahu wa taala prenëva kërkon që ne të kemi shumë kujdes për këtë çështje që ne mos ta harrojmë këtë obligim që e kemi ndaj besimtarve Sepse nëse Allahu subhanahu wa ta'ala i ndjekë me vëmendja për i përcija dopsi tona, si ku se do të pejnëmberi sallallahu nësejmë, i e fdahu hu fi qari bejti hi, do të nënshmonë dhe do të poshtronë atë edhe në mesin e shtëpi së ti. Përndhe Allahu subhanahu wa ta'ala prej neve kërkon edhe nda e fqinjë të kemi këtë qasje që mos t'i shfaqim dopsit e dhe mangësit e ti, gjithashtu të durojmë nëse do njëherë bënd dhe qëka të pahishme dhe neve, t'i apim durata, t'i apim bërgjë, atere kur ka nevoj, gjithashtu edhe t'a ulim shikimin tonë, të mos lejojmë që shejtanit në mashtronë, sepse shikimi i pak kontroluar, është shigje të helmuar e shejtanit, nëse hedin djathas majtas do t'na kthehen me helme dhe do t'na helmon zemrën, Përëndaj, duhet të respektojmë, në derin e fëqinjë të ashtu, si mundohëm i të respektojmë, apo si në respektojmë në derin tonë, edhe mos të bëjmë gjera që nuk kanë hje për një besimtarë. Ndjë të ashtu, prej obligime që i kemi në e ti, o shqë të auzojmë dhe i të asaj që i bën dobija ti, në këtë botë dhe në botën tjetër. Thotë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam, kajru lë ashabi, indallahi Tek Allahu yenata chi an meta mir per shokut e tyre. Pastaj e thot wa khairul jila jiranin dallahi khairuhum li jiranihim. Dërsa fqinjet meta të mir tek Allahu xhashanuhu yenata chi an meta mir për fqinjet e tyre. Hadithën transmeton Buhariu në librin ti Al-Adabul Mufrad. Prandaj Allahu subhanahu wa taala duke e potencuar obligimin që e kemi ndaj fqinjet nuk an thot وَأَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَضْرَنَنِي اللَّهُ جَرَّشَانُ هُدَسْ كُنْتْ مَاسْكَ بَرَزَانِي عَتِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دَنْدَيْ مِنْ دَيْبْرِنْدْرْوَ وَبِذِي الْقُرْبَى دَنْدَيْ تَآفْرَمْ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينْ دَنْدَيْ يَتِيمَ وَدَنْدَيْ سْكَامْنُورْوَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى دَنْدَيْ فْشِينْتْ شِي كِينِي تَآفْرَمْ تا وَالْجَارِ الْجُنُبِ دَايْفْشِينْتْ دا شِي كِينِي Gjitur me juve vësahib i bilgjem dhe shokun qeni keni pran juve. Pra ndaj i ka përfshirë gjitha kategorite njërezve, islami me porosi që të silemi mirë nda e tyre. Kjo është piesë e sistemi të jetës që e ka vendohës islami, edhe në të cilën ne mundohëmi gjithë do kuj t'ja opim atë që e meriton. Apo me përpikëmëri t'i kryim obligimin dhe tyre, duke moset sunguar asnjë të drejtë të tyre, a duke mos e zvogëluar asnjë të drejtë që e posëojnë ata njerëz. Prandaj, kuptimi i dyt i i vlerave islame është ky që ne të mundohemi në mënyrë sa më të përpikut, në mënyrë sa më të sinqertë të zbatojmë obligimet që i kemi ndaj tyrave, ndaj të tjerëve, në veçanti ndaj Allahut xh.sh.u, pastaj ndaj pejgamberit, pastaj ndaj besimtarëve, pastaj ndaj fëmijëve, ndaj prindërve dhe kështu me radhë gjithë të obligime që i kemi këtu, nuk i në mënojmë të gjithë vetëm disa, me që dhimë vetëm si një përkujtim, edhe si një prezantim të asajë se qëvarë do të thotë interesimi islam apo se si islami e ka vendosur, që është tjenë e obligimeve dajtë tjerve në një vend të veçantë dhe ka kërkuar për besimtarve që ti zbatojnë. Kuptimi të rejtë që e ka vlera islame, si pas mënirës e si nësi besimtar i koncepto Apo vlerë e islame është të reguasi i vërtet i vlerës e diqkas. Se diqka e. Në mënira më e drejtë për me vlerësu diqka, në mënirë të drejtë, me edhonë qmimin e duhur dhe vlerësimin më të sakt është në përmjet vlerës islame. Allahu subhanahu wa ta'ala. Prej neve kërkon që ne në vlerësimin e gjireve të nisemi nga mësimet e Kur'anit. Nga mësimet e pengamberis Allahu a.s. në sunetin e ti dhe në hadithet e ti. Prandaj, islami në përmjet vlerave islame në tregon se cila është vlera e vërtet e gjirave. Prandaj, mëse shumë ti Allahu subhanahu e tala e ka vlerësuar besimin e pasrët e ka Allahu subhanahu e tala. Prandaj, edhe kure bojmë për shembul, kategorizimin e mëkatëve dhe gjirave që nuk i do Allahu subhanehu me siguri se ka mëkate që janë të mëdha për ka edhe mëkate që janë më të vogle sigur se është rasti i shirkut inë Allahë la jeghëfiru enjushre kebihi Allahu nuk e falë që dikush ta barazon dikënd me Allahu në gjershanu që ta adhuron dikënd bashkë me Allahu në gjershanu la jeghëfiru ma dune dhe ali keli me jesha dërsa kujt dëshiron prej mëkate të tjera Allahu ja falë për dhe kjo është një mënyu se si vlerëso Në përmjet vlerë avi islame, e japim vlerën e sakt dhe vlerën e duhur të asoj që është e mirë apo nuk është e mirë. Në përmjet islame, ne e vlerësojmë diqka si kur ma'ruf, si vej për e mirë, e përqyer, e preferuar, gjitha është në përblerë avi islame, diqka vlerësojmë si diqka jo e dobishme, diqka më pak e dobishme, diqka, diqka e dëmshme, apo diqka që është e keqje dhe nuk ka vlerët e këllahu subhanahu et al. Gjeneratës sahabëve dhe mënyrës e si pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam u a ka të reguar atyre vlerën e dunjas që të regojë se islami si sistem, islami si botë kuptim në për e vlerëve islame e jep vlerësimin e gjirave. Me siguri se dunjaja është një sprof, dunjaja është një sfit për besimtarit dhe me siguri se si e til, ajo i josh edhe i tërheq njerëzit Përndaj, më njëra më e mirë që ne të kuptojmë se si ka qenë e, qasja e shokve të pejgamberisë Allahu Aleyhi Vesellem është duke e përmendur disa nga hadithet e pejgamberisë Allahu Aleyhi Vesellem që flasin se si shokve të pejgamberisë Allahu Aleyhi Vesellem e kanë kuptuar apo e kanë vlerësuar këtë dunja. Më të vërtet, më njëra se si e kanë kuptuar shokve të pejgamberisë Allahu Aleyhi Vesellem apo si e kanë vlerësuar dunja Dhe dunya edhe këtë bot ka qenë një, domethënë një qasje mahnitshme. Është një qasje, një qasje e cila buron nga besimi i tyre se kjo dunya është e për, pableshme, se kjo dunya do të shkatërrohet, se kjo dunya do të zhdesohet. Në të njëjtën kohë ka qenë e baras peshuar me faktin se kjo dunya në të njëjtën kohë është edhe rruga drejt ahiretit. Gjithashtu është edhe kopshti ku njeriu i kultivon frutet që do t'i përdorë në akiret, gjithashtu është dunjaja për të cina Allahu që në shanë nuk ka urdhrua që ne të jetojmë, edhe të shfitzojmë, edhe në përme të saj të fitojmë dunjanë. Përndaj, të shokt e pengambejës Allahu a.s. ka qenë një kuptim, apo një vlerësim isakt, i sakt i dunjas, i cili ka pasë dy pika kryesore. E para është se ajo në esencë nuk ka vlerë, Se vlera është shumë e vogël dhe nuk vlen që për këtë dunja njerëzit të luftojnë, nuk vlen që për këtë njerëzit dunja njerëzit të mashtrojnë, të uzurpojnë, të shpallin dhe të fillojnë lufthra apo të shp... bëhen mashtrime, të në të njëjtën kohë kanë kuptuar se nëpërmjet dunjas arrihet deri tek ahireti. Kur Allahu xh.s.h.u. kërkon prej ne vetë që ne të kujdesemi për familjet tona, për gratë tona, për prindërit tonë edhe ajo përkujdesje, e në në kuptonë edhe përkujdesje në materiale. Nga kjo ne kuptojmë se në këtë dënjotë ne duhet të punojmë, e të afitojmë pasurin tonë në mënirë të lejuar, edhe në këtë mënirë në përmjet punës materiale të afitojmë kënatësin e Allahu Subhane Hotara për shkak se jemi përkujdesur për përmi tonë. Tëtë për nga mërës Allahu Aleyhu Aselam, se prej sadaka oso është njeriu, ushqimin që ja e familjes së tij. Edhe kjo është pjesë e asaj, do të thon, ti duhet për me realizu këtë. Prandaj sahabët këtë e kanë pas të qartë, e kanë ditur se ë dhunja është një rrugë, një ull që duhet ta kalojnë dhe nëpërmjet saj të arrinë te ahireti, në të njëjtën kohë e kanë ditur realitetin e saj. Prandaj e, ajo nuk ka pas ndikim në veprat e tjera që kanë të bëjnë me ahiretin. Përkundërazi, ajo ka qenë mjet dozë ato në mënyrë të mahnitshme si rezultati i edukimit të pejgamberit sallallahu alei ve sellem e kanë shfrytzuar për ta fituar kënaçin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ata shumë mirë e kishin kuptuar se çfarë vlerë edhe çila është madhësia e dunjës, edhe çfarë duhet të shijojë nga kjo dunjë. Për këtë çështje do të bëjmë do të bisedojmë në pjesën e dytë të emisionit pas një pauze të shkurtër, prandaj na ndiqni, na ndiqni edhe në pjesën e dytë të këtij emisioni. Këthej për srinë emision tonë ishim duke folë për një prej kuptimeve që i ka nocioni vlerë islame dhe thamë se prej kuptimeve është vlerësimi i drejt i gjërave apo vendosja e qmimi të drejt dhe gjërave që i posedon apo që i ka kjo dunja për shembul. Edhe murëm si shembul këtë dunja dhe mënirën se si këtë dunja e kanë kuptuar shokte pe i nga mbejët sallallahu a.s. Të cilet e kanë kuptu se kjo dunja në esens nuk ka vlerë të madhe, po gjithashtu në të njëtën një kohë, në mënirë të ekwilibruar, e kanë kuptuar se kjo dunja është mënira apo rruga se si arihet dheri tek ahireti edhe kanë shviduar ata për të fituar krasin e shumë. Allahu subhanahu wa ta'ala. Përëndaj, dunjaja në esense nësaj tek Allahu Gjershanu nuk ka vler. Edhe ajo që është në këtë dunja nuk ka vler edhe tek besim të artë që besojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Përëndaj, nuk duhet që të shpejtohet apo të te i kalon kufit që i ka mendosur Allahu Gjershanu për me përfitu diçka nga mirësi të kësoj dunjaja. Nuk lejohet që të kryohen e të rritët armicija apo të akumulohet energjia negative dhe urejtja për shkak të një pjesë të kësojtë një. Subhanallah, nëse shohim realitetin njërës vëso që në larkë mësimeve të Allahu Subhanahu atarë, dhe shohim se me të vërtet për në disa gjëra shumë të thjeshta, shumë të kota, janë të gachem që me reagu në mënirë që me i shkel të drejtat apo me i te i kalu kompetencët. Subhanallahu ban vrasje vetëm për një gërvishtje të veturës. Para mendojeni këtë çështje e cila flet se njerëzit sa gabimisht e kanë kuptuar në këtë dënjë. Dorsa tek besimtart ajo është shumë e pavlerë. Por në të njëjtën kohë vlera e saj është e, e vendosur në sy të tyre dhe në mënyrën si e kanë kuptuar si një rrug drejt Allahut subhanahu wa taala. Në thekë ata e kanë kuptuar në përmjetë pësimeve të pejgamberi sallahu alaihi wasallam, në përmjetë mënyrën sësi e ka jetuar pejgamberi sallahu alaihi wasallam këtë dunjo, edhe mënyrën sësi a ju a ka mësuar atyre që mos të lidhen me një lidhje të fort me këtë dunjo, por vazhdimisht të kuptojnë se ajo është një hije e përkoshme ku ata janë ulur që të pushojnë. Thot pejgamberi sallahu alaihi wasallam, Wallahi, Betojet Allahu subhanahu bejega mesallallahu alaihi wasallam, ne Allahu injela shanhu injela jalalu me çëllim çe që ty tregon se ajo që vjen pas këtij betimi është diçka që ka vlerë. Nuk ka nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çe të betojë, sepse ne, siç e përmendëm, preobligimet që i kemi është të, bes, të besojmë në lajmë që i ka thënë ai, dhe nuk ka nevojë që ato fjalë ai t'i vërteton me betim. Por megjithatë, kur do të bëhet diçka, kur do të potencuajmë Dome nënvizu dhe qka peygambeja sallahu aleyhi wasallam, betohet e ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Dome të regu vlerën, e kësoj duniaja. Për në thotë, Wallahi, ma dëdunja fil aakhira, illa mitle ma yajjalu ahadukum, isba'hu, hadha, fil mai, faljen dhurbi ma jargja. Fil jemi faljen dhurbi ma jargja. Pasha Allahun. Krahësimi duniaz, ma akhiretin, O sikur shembulli i këtij gishtit tregues, i cili futet në ujë, edhe pastaj anzihet. Letë shikon çdo ku shprehuve se sa prej ujit ka mbet në gisht. Atë vetëm disa pika. Do të thonë nuk ka mundësi që të krahasohet. Si thënë dietarët, kur bëhet krahasim mes diçka që është shumë pak e diçka që është shumë e madhe, atëre këti vlerësimi i parë që është shumë pak i jepet vlerësimi 0. Do të thonë Ti e krahason zerën me diqka që nuk ka fund, që nuk ka kufi për e mirësire të allohë gjënë shano. Pra ndaj edhe ne duhet kështu të kuptojmë, dunjoja dhe akiretit nuk e ka aspak vlerën e madha. Osh diqka që mundemi lirisht të krahasojmë me zerën. Por, për sër i e potencoj edhe në nënvizoj se në kjo, që ne e themi, osh më një dhe se si e konceptojnë dunjanë. Në të njëtën kohë, ne e shfridzojmë edhe jetojmë Prandaj e përmend kur profeti paigambëri sallallahu alaihi wasallam ka thënë edhe nëse ndodh dita e Kiametit, dikush për juve në donëti e ka një fidan e ta mbjellë atë. Sepse do ta fiton shpërblimin. Kërkohet prej neve që ta jetojmë, që ta jetësojmë tokën, edhe ta mundojmë ta urbanizojmë, ta bëjmë jetën jashtë më të lehtë, duke i shfituar mirësitë të Allahut dhe janë, por megjithatë ajo nuk ka vlerë tek Allahu dhe janë. Kullu men alaiha fa an doje jesh për me tokamë. Ushkatruka me ushka tru, kam, ushduk ajo është vetëm si një laborator, ku njerëzit testohet durimi i tyre, ku të njerëzit dër, e, testohet përkushtimi i tyre, ku testohet sabri i tyre, ku testohet adurimi i tyre, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe ku lëvjen dita e gjukimit, ajo është duket, edhe njerëj u balafacot, me ato vepra që i ka fituar në këta, du një, me, me siguri se Allahu që shanë nuk e don, ata që e zgjatë dorën dhe nuk punon, edhe në bështetet e këtjet, edhe jeton jetë të parazit Por me gjithat lera e saj, është në këtë mënirë, disa pika që nuk mund të krasohen me mirësit e akiretit. Prandaj, ajo që ne duhet të dim, ose në përme të lera e islame, ne i kuptojmë e qmimin e vërtet, apo vlerësimin e drejt të gjirave, edhe në këtë mënirë, e caktojmë edhe mënirën e duhur se si duhet të bashkve prejme ato gjirë. Nëse diçka është me vlerëshme, do t'ja vi ma shumë mund Në të javë më shumë kohë nga koha jon, më shumë nga jeta jon, nëse diçka nuk është e vlefshme, ne nuk do ta pranojmë. Do ta eliminojmë, do të mundohemi që ta pakojm kohën që të përkushtojmë asaj gjë të, domethënë asaj gjëje të pavlefshme. Gjithashtu, premisë se si shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë kuptuar dunion, ka qenë edhe fakti se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokët e tij ti, u ka të reguar se si jetë e njëriu të besimtarë në këtë dunja, orësikur një pushim ishkurëtër në një pjesë të ditës, në një hije të një pëjmes në një shkretë të tjërë. Thotë përgambërës Allahu a.s. Mali uali dunja, qëfar kam unë dhe dunjaja? Dhe qëfar kam dunjaja me mua? Dhe ka thonë, inë me me thëli, me të vërtet shembulli im, dhe shembulli i dunjasë, është si kur shembulli i kalorësit, fi dhilli shëgjëretin, fi jomin sajf, i cili në një dihtë nëzehtë vere me vapë të madhe, është ullur në një hienë në një drurit thumë më raha o të rakeha, pas të joshtë qua dhe kalon. Ajo hienë i ka bot dobitë të përkoshme, por në esensë në jetën ati kalorësit, a ka pas në një, në një vlerë të madhe? Në sigurisë ska pas se jeta e njeriu nuk është vetëm një cast pushimi nën në hijen e ndronit, por në realitet besimtar në këtë dunjë, apo shembulli i pejgambësit sa në këtë dunjë, sikur shembulli i këtij kalorësit, i cili ka ul dhe ka usulën në hijen ka pushull dhe pastaj është çuatë kalon. Nuk e ka poseduar për gjithmonë. Ai ka pas patjetër që ta që të largohet prej asaj, që ta lë atë hijë që e ka shfryxuar për sot e përndai, edhe kjo është e mënyra se si besimtaria e kupton këtë botë. Një ditë do të largohemi. Ajo që do të marrim me, me vete o janë veprat tona dhe ato që e kemi e kemi bën. Gjithashtu për mënyrën e si Peygambëres sallallahu alaihi wasallam u ka mësuar sahabët se si ta vlerësojnë dynjan, nëse ti si i hapin vendin e duhur edhe kohën e duhur edhe angazhimin e duhur lidhur me saj, është një rast ku transmetohet se një ditë Peygambëres sallallahu alaihi wasallam në kohën e sabahit i ka pa shumë njerëz në xhami. Edhe kur i ka pa të shumë njerëz në xhamisë në kohën e tij për xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas saj xhamia të mahalle ku jon fal. Edhe për një herë natë mëngjes, në natën e namazit të sabahit ka pasur shumë njerëz në xhami. Edhe e ka kuptuar se shkaku pse ata njerëz janë grumbulluar në xhami është lajmi se Abu Beida pas ka ardhë me gjizje nga Bahrejni. Ka ardhë me pasurin nga Bahrejni. Dhe qdo kush ka dashi të përfiton, diçka nga jo pasurin, që e ka sjell e bubejde nga Bahrejni. Për ndaj, kuri ka pa o pejgambej, sallallahu aleyhi wa sallam, nuk i ka qërtuar, nuk i ka sulmuar. Edhe i ka thonë, e bëshiru, u emmilu maje së rrëkum. Thotë mosu mërzitni, mene një lajmi në gëzuar, mene si harish prej meje, edhe është presoni diçka që dhe t'ju gëzënë. Por, pastaj, shka e ka thonë, pe nga me së Allahu a.s. Dhe thonë, e ka të reguar realitetin e dunjasë. Thotë, Wallahi, mal faqraq shaleikum. Pasha Allahun, nuk është varëfëria ajo për të cilën frigohën për ju. Dhe thonë, nuk ka pas frigë, pe nga me së Allahu a.s. Dhe thonë, se umeti i ti do të jeti varfur, se do të jetë skamnorë, në nuk do të kjetë diqka që të posedon. Walakin një eksha en të bëse të lekumut dunja, fe të nafisuha, kema të nafisuha, fe të hlikukum, kema ehleket hum. Por kam frikë se Allahu do të ja hapë dunja njove, do të ja hapë uh, ato thesaret e pasuris të kësaj dunjaje, Edhe pastaj ju do të filloni të garoni pas asaj, sikur se kanë ngaruar popujt para juve, eh do t'ju shkatërron juve, sikur se i ka shkatëruar edhe ata. Prandaj ndunjoja, nëse ne nuk e vendosim në vendin e duhur, as ah, për këtë yemi dëshmitar sot, nëse nuk e vlerësojm, ashtu siç e ka vlerësuar Islami, ashtu siç e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e ka mësuar gjeneratat e para, ka mundësi me na shkatërru, ka mundësi me na largun nga rruga Allahu subhanahu wa taala. Pandaj një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar pranë coftinë. Edhe e ka kapur për veshin, edhe i ka thonë shokëve, kush e blen këtë prej mua me një dirhem. Shokët kanë thonë, "Kjo kafsh, po të ishte e gjallë, nuk do të kishte vlerë sepse është me defekt, është me mangësi." E si çfarë do të jetë çmimi, çmimi i saj pasi që ajo është e vdekur, do të thonë nuk ka mundësi që ne të japim çmim atëre ka thonë pejgamberisë Allahu a.s. Wallahi, wallahi, le dunja ehuanu inda Allahi min hadha. Pasha Allahun, për së i është betorë pejgamberisë Allahu a.s. Me të vërte dunjaja o shumë më, map, më, map, më, map, më, map, më pak vler, më pak vler ka dunjaja të ka Allahu sësa, kjo të softina, po kjo ka fshë, e cida ka ngordur. Përëndaj, Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk e i jep pesh dhe rëndësit dunjas. Ajo që e zbukuron njeri ju në këtë bot, ju në vej pra të ti, edhe shfridzimi i kësaj dunjas, edhe rësurse të kësaj dunjas për ta, pituar krasin e Allahu subhanehu e tala, pra nda jo shi njohur hadithi, për të cilin, do më thonë, nuk mundemi të themi në mënyrë të prejrë se është i sakt për i pegambejës Asen, por e, imam të rëmidi dhe thotë se është Hasen, thotë peg Ta adilu inda Allahi gjenaha ba'u'da, ma se ka minhu el kefirën shërbet e ma. Po të kishë pos vlerë kjo dunja të ka Allahu gjershanu, sa një krah, një mushkonjes, nuk do kish të kishtë e pirë jo besimtari, as një pik ujë në këtë e bodë. Dë më thonë, Allahu e ja kishtë e privuar, por nuk ka vlerë, pandaj e ka lejuar që atët a shvizon edhe besimtari, edhe jo besimtari. Pandaj, Allahu subhanehu e ta'ala, për neve me këto hadithet të pegamberi sallallahu a.s. dëshiron që të në tregon se dunjaja nuk e ka vlerën. Edhe ne e murën dunjan si ku një shembl, një shembl se si duhet t'i vlerësojmi në gjirat në këtë dunja edhe në përmet atyre të caktojmë sasin edhe kohën e duhur edhe angazhimin ton edhe t'i vendosin prioritetet e ta drejtojm angazhimin ton dhe punën ton drejt asaj që është më e dobishme po në këtë botë do në botën tjetër, e të largohemi nga gjërat që janë të dëmshme në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj për dhej, jetëve në më madhashtore që flasin për realitetin e dunjos, që flasin se ajo nuk është në dorën tonë, se është dorët Allahu subhanehu ve teala, është ajeti që Allahu jsonë thot inna mathalu lhayati dunya kema inzalnahu minas sama. Mëto vartë çem bulli kësaj dunjos është sikur shembuli i ujit, shiu që e zbresim në nga qeli. Fekhtela tabihi nebaatul ardhimi majakullu në nasu e lënëram. Edhe pastaj nga ajo tokë dalin bimet që i han edhe kafshet edhe njerëzit. Pastaj të të hatta i dhe e khadat i lërdu zukrufeha, wa zëjjenet edhe kur toka e mërë stolinë e saj, edhe filon të zbukurohet. Dhe kur pronartë të tokës fillon, a, ne jemi zotët e saj, ne jemi pronartë e saj, e ta ha emru në lejlen e unëhera, vjen qasti, caktimi Allahu Gjereshanhu, në një pjesë të natës apo ditës, Shikone, në një pjesë të natës apo ditës, për me punu të tokën, për me arit, në atë gjendit duhet shumë pun, për Allahu Gjereshanu në një qastë të natës apo të ditës, vjen urnën ti, fëgjallë, fëgjallë, në ha, hasidha, Këllëm të gëna bilëms edhe, e asgjëson, do më thonë, e shkatron atër që ka qenë bjatë të tokë, si ku nuk ka egzistuar asgjë përmi atë tokët dje. Përndaj, në fund të këtira jetëve, thotë, allo gjëshanëhu, këdha li kënu fëssilu lë ajati, li kohëmi një të fekjerun, në këta mënirë, ne ua rënditim, ua uh, detajizojmë argumentet po opudhit që analizonë po u pudi që analizon. Përndaj, vlera e gjirave, si pas islamit, që njëri unë që ti analizon veprime të veta, që njëri unë edhe nëzit aj, që, që ajta bën veprimin e duhur, në mënin e duhur dhe në kohën e duhur edhe kështu ta fiton knasin dhe e, mirësit e Allahu subhanahu wa ta'ala. Përndaj, Allahu subhanahu wa ta'ala prej neve kërkon që në këta mënyrë të vlerësojmë i gjirat edhe të zjedhim kohën e duhur, për veprën e duhur, edhe angazhimin e duhur, në kohën e duhur dhe në këtë mënyrë ta fitojmë klasin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ky është kuptimi i tretë i vlerave islame, që domethën se nëpër vlerave islame ne e kuptojmë se çfarë çmimi të apo çfarë vlerë të vërtet kanë gjërat, edhe të qoftë materiale, të qoftë jo materiale në këtë botë. Edhe në përmetë të tyre ne e përcaktojmë angazhimin ton duke i dhënë përparësi asaj që është e nevojshme për kohën e duhur, vendin e duhur edhe angazhimin e duhur. Për kuptimet që i ka vlera islame është edhe kuptimi i qendrueshmërisë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Al-Istiqama. Allahu jashaa Gjereshan, Allahu jashaa'uhu. Për besimtari kërkon që jeta e tij në kontinuitet të kalonë në nështrim dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah nuk në atot, inë në ledhine, kalu, Rabbun Allahu, thumës te kamu, me të vërtet, Allahu Gjereshanu, hu, ka thonë, me të vërtet, ata, të cilët thonë, Allahu e er zotë ju, dhe pasta ishin të qendruoshem në rrugën Allahu Gjereshanu, të të nëzëllu alejhim ul-melaike, bitëz, brejin Allahu Gjereshanu, hu, me leket e ti, edhe përgëzimi ti, është që mos të kanë frigë, edhe mos të piklohen, mos të kam frik për adhëmërin, e as të piklohen për të kaluarën, edhe i përgëzon për vepra që i kam bohë, sepse jenë të përqendruar. Përndaj, prej hadithave të njohur të pengamberi së Allahu a.s. o shetë e hadithi i Sofjanim në Abdillah, e thekafi, i cilë vjenë të pengamberi së Allahu a.s. dhe i thotë, o i dërguar i Allahut, ma thuaj në islam një qërshtje për të cilë nuk të të apjus as kënd pasteje. Athe rihet thot pengambes sallallahu alaihi wasalam thuai besoj ne Allahun xheshanu pastaj perqendrohu ne at rrug pastaj perqendrohu ne at rrug prandaj el istikame domethon ti mbahemi rrug se drejt qe allahu xheshanu na e kaze fastaqim kema umirta te perqendrohu ne rrugen e drejt ashtu si qe urdhruar umenta be ma ak gjithashtu te perqendrohu ne rrugen e drejt edhe ata qe jam penduar me ty prandaj vlera e islames është ajo që jetës ton ia ja, ja, jep një parqëndrim në rrugën e drejtë. Nëse ne i njohim vlerat islame, dhe i praktikojm, edhe i vlerësojmë gjithasë, në pranimet e këtyre vlerave, ne do ta gjejm rrugën e mesme, rruga e cila është larg ekstremizmit, dhe si është larg edhe tolerancës së skajshme. Islami nuk kërkon as mëshirë e cila mbësht nuk mbështetet në veprë, sikurse ka shumë njerëz shpresojnë më në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala e as paq nuk veprojnë veprat e mira. Gjithashtu edhe Islami nuk kërkon që ne të friksojmë njerëzit me dënimin e Allahut xheshanuhu, atëherë kur ka shumë ajete që tregojnë se mëshira e Allahut është e madhe dhe mëshira e Allahut është e gjerë. Prandaj oshtrug e mesme, e cila, siç thot, është në aspektin e adhurimit, mes të primit. Gjithashtu edhe mes neglijensës, e cila në aspektin e kërkimit të dituris është mes e, mohimit të argumenteve psa që të janë të fort, ato edhe mes aso që t'i pranejmë gjdo gjë t'a besojmë si argument edhe përse nuk është argument. Gjithashtu prej mesataris dhe që ndrushmëris në rrungën e drejtosh që gjdo gjë t'a vendosim në vendin e vetë, në kohën e duhur, do më thonë moralin, Do nuk kërkohet, kërkohet prej neve vetën butësia, po ka edhe momente kur kërkohet edhe shpërësia, e cilët të regon edhe aludon në atër që është e drejtë, edhe të regon edhe aludon në vendosmëri nga njëriu. Pra ndaj, prej kuptime që i ka nocioni vlerë vler islame, është edhe ky, përqendrimin e rrugën e drejtë. Ajo që prej neve kërkohet është, që vazhdimisht të kemi parasish këtë. Allahu xhënahu nuk kërkon prej neve që ne ta ndërkojmë vetveten me veprat të që ndru e shumta. Kërkon qëndrueshmërinë dhe vazhdimsinë e veprat e tona. Sikurse e ka përshkruar përshkruetur Aisha radhiyallahu anha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanat kana amalu deema. Veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të vazhdueshme. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Volen yushad fi hadha ad-din ahad illa galabahu." Ne nuk do të shtërhodon, shtë, uh, apo të të pronë shtërngimin e kësaj feje askush e që të mos e fiton kjo feje. Përndaj, Allahu Gjereshanu prej neve kërkon kjo uh, të hecim rrugën e drejtë, rrugën si ratu mustekim që ne e ka vendosur, me të cilën ne. Jemi të vendost, që t'ikrym obligime dhe Allahu Gjereshanu duke anashkaluar edhe të primin, por edhe anashkalimin dhe neglijencen duke izbatuar porosit e Allahu Gjereshanu në gjdo kohë dhe në gjdo vend, duke hecur në këtë rrug deri në ditën kur të takojmë me Allahun subhanehu ve teal me kaç ne po e përfundojmë këtë emision me shpresë për të takuarmi dhe të vazhdojmë bisedon bisedat tona rreth vlerave islame të cilat e zbukurojnë këtë qytetrim të vlerave islamin e bukur me sin Allahu na ka dhëruar dhe në takimin tjetërshëm ju përshëndes me selam alejkum ورحمت الله